היפופוטן! שלום, ושוב אנחנו פה בפינת הפולחן והקאלט עם אות הפתיחה הנהדר ששמעתם, והיום נמצא איתנו אלון, שהביא לנו, איך לא, את הזמר ירמי קפלן! שלום נמרוד! שלום ירמי! ברוך הבא לפינת הקאלט! שלום, אני, אני שמח להתארח אצלכם למרות שאין לי מושג מי אתם. תודה, תודה, לא צריך. אולי ננצל את הבמה ונפתח בשיר. אוקיי. Okay. אני אנגן לכם את השיר לרב ולטוב מתוך התקליט החדש שלי. ירמי קפלן, בבקשה. סוף כל סוף אני נרגם רגע, רגע, סליחה. סליחה, ירמי? מה, מה, מה? אולי לא הסבירו לך קודם, אבל אנחנו בתוכנית לילה. אה, לילה, נו. אז הקטע הזה ישודר בלילה. אם אתה יכול, ירמי, לנגן את זה קצת יותר שקט, Unplugged? Unplugged. Unplugged. טוטין כבל, זה אוקיי. כולם רוצים Unplugged, אוקיי. אני יכול להביא את השיר? כן. או, ככה זה ילך, יופי. סוף כל סוף אני נרגע גע ולא רוצה לא, לסיים משפט שלו לא, לסיים לא, לא, זה עדיין חזק לשלם. מדי ירמי, ירמי, זה עדיין אה, חזק אה, מדי אה. הנה, התחילו הטלפונים לצלצל תשמע, אני אשמח לענות לשאלות של אם אתם לא מתמודדים עם המצב פה אם אתם רוצים, אני אטפל לא, לא, בזה לא, לא, זה השכנים מצלצלים, הם מתלוננים על הרעש אולי תנגן רק עם יד אחת, שיהיה יותר שקט ננגן ביד אחת? כן, נו, איך קוראים לסגנון הזה? Unarmed כמו שיש unplugged, יש גם unarmed ענר. כן, זה יעזור. טוב, אני יכול לנסות. בוא נראה. בבקשה. סוף כל סוף אני נרגע, ואוצר לסיים משפט שלם. שומע? מה, מה? זה עדיין חזק מדי, אנחנו הולכים שנייה להתייעץ, בסדר? נו, מה? אתה יכול לענות לטלפונים של המאזינים בינתיים. הלו, לא. כן, לא, לא אני מצטער, תשמע ככה נכתב השיר, ככה באוסול נכתב השיר, נו מה. מה, מה, נעשה איתו? להצדרה, אני לא יודע, אני יודע זה בעיה. אולי שיסגור חצי פה. נראה לי שזה יעבוד ככה. את הגירשן הזאת, כי זה האוסול של השיר, שככה כתבתי אותו. בוא, עזוב את הטלפון. תראה, בואו נגן את זה עם חצי פה. Unplugged, unarmed, unleft mouth. Unlept mouth? כן. אז רגע. כוחד אופנים נרגם גם ומוצר אצלו יום מתפשרים מוכר דומו מה מה מה תשמע אולי תנגן בסגנון אאוטסייד זה קצת יותר חלש פשוט התרחק זה unplugged unarmed unlapst mouth אאוטסייד סוף כוס סוף פנים לא טיפה יותר רחוק אוקיי כוחד טיפונת לדלת יותר טוב. יותר אחורה כזאת כבר טוב? אה? מה הקורה? כזה טוב? כן. זה שיר. תודה רבה לזמר ירמי קפלן, שהתארח בתוכניתנו. זה אני אומר. תחשבו שאני אמרתי את זה. היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il